«Дзвінкий, мелодійний». Марк почав кликати її на прізвище і присвоїв їй звання гвардій сержант». Настя пишалася і намагалась зрозуміти його жарти. Виходило погано. Марк завжди сміявся сам. Настя доганяла, вже вдома, з татом і мамою. Вона почала вже дещо нагадувати божевільну. Бабуся Софа попередила – Недобре так, дитинко. З Марком? Недобре? А з ким тоді? Нічого не чую, нічого не бачу. Я кохаю тебе, Марку. Я кохаю тебе, сказала вона одного разу дуже-дуже серйозно. Він похвалив. Молодець. Це збагачує. Секс без кохання для жінки – це звичайне тренування м'язів. Я дуже радий за тебе. А ти? Запитала Настя. Ну, я завжди в формі, віджартувався Марк. Значить, не любиш, приречено сказала вона. Ну, ми так не домовлялись, виправив Марк. Полюбиш. Де ти дінешся, пообіцяла Настя. Головне, що ти є. Вже цього досить багато. Марк, як завжди, розтану. Не до кінця. Крижинка кохання Като була закристалізованою. Амулет. Настя не могла його заговорити. Вона зітхала, худла, і навіть щойно вимито волосся в неї відразу починало масніти. Невідомість стала новим і неприємним почуттям. Щоб не заглиблюватись, Настя найняла приватного детектива. До його обов'язків входило цілодобове стеження за Марком. Халтура не прощалась і не оплачувалась. Настя завжди перевіряла отримані дані. Вона телефонувала йому на роботу, додому і випитувала новини в Ліскі і Марини. Два агенти були ганебно звільнені. Вони проспали Марка біля його під'їзду. Третій? Останній виявився надійним. У Насті з'явились щасливі вечори. Це коли Марк був із Като. У тисячу разів приємніше і безпечніше, ніж коли сам. Ліза Корнілова, наприклад, була б не проти повторити минуле знову. Дідько б її забрав. З часом Любов досягла вершини самопожертви. «Я кохаю Марка». Він кохає іншу. Нехай кохає. Тільки б йому було добре. Вона спробувала потоваришувати з Като. Безнадійно. Наполегливо. Безрезультатно. Вона готова була любити її на відстані і без Марка. Найкращою подругою стала Марина. Вона розуміла. «Оце так любов», – повторювала вона як заведена. Самвел також гуляв. Ситуації в них були схожі можна було зітхати, чекати і напиватись. Ліза дивилась на роман із Марком скептично, сміялась, порівнювала відчуття. Але в Насті, звичайно ж, все по іншому краще, чистіше. Слухай, а чого ти мучишся? запитала якось Марина. Ти ж багата дівка. «Купи його!» «Він не продається», – гордо відповіла Настя. «Ой, не сміши! Назви добру ціну!» «Чула, твої в Америку збираються? Ну от, Америка! Чим не ціна?» Марина впевнено посміхнулася. Це була непогана думка, але не для Марка. В результаті Настя вирішила залишити пораду на потім, на коли знадобиться. З Марком все ж таки ризикнула. «Одружиш зі мною і поїдеш в Америку?» «Мене і тут непогано годують», – Марк усміхнувся. Настя теж любила мультфільми, але не запам'ятовувала так легко і граціозно фрази з них. Вони хочеш, як хочеш», – втомлено погодилась вона. «А взагалі, Настя, намагайся більше не робити чоловікам пропозиції про одруження. Це непристойно». «Негарно», – сказав Марк. «А в мене немає чоловіків, крім тебе?» Настя заплакала.